Éles válasz! Vélemények kényes kérdésekről. Szerkesztési és Kanita. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d es számom. a hallgatókat, ez itt a két hetenként jelentkező éles válasz. Én is ikanita vagyok, és bemutatnám a körülöttemülőket is. Berezóai Ildikó szerkesztőt, Bányai Gézát, aki a keleti kultúrák szakértője, és Puszta Jatila asztrológusunkat. A mai nap témája a mesék lesznek, és arról szeretnénk beszélni, hogy a kezdve a magyar népmeséktől a tulajdonképpen a leg fantasztikusabb japán meséken által úgynevezett agresszívnak mondott Tom és jerry hogy kinek mi a véleménye ezekről, meg, meg egy kicsit úgy felevele, felelevenítenénk a gyerekkorunknak a, a meséit, mesekönyveit. Elmondanám a telefonszámokat, 4-es valamint 30-as 2289800, 98 00, és erre SMS-t is lehet küldeni. Na, én nekem olyan emlékeim vannak, hogy édesapám, édesanyám elég sokat mesélt otthon régi mesekönyvekből is tehát a, a, kezdve az arany ezüst gyémánt mesekönyven át a csipike az óriás törpéig sőt még az egri csillagokat is felolvasták és akkor ugye a tévében még, euh, még olyan szelidebb, szolidabb mesék mentek. Hát most, hogyha belenézek egy ilyen csatornába, gyerekeknek szóló mesecsatornába, csatornába, akkor ámulok-bámulok, mert hát a legvadabb krimikben nem lehet sokszor olyan jeleneteket látni, mint ezekben a rajzfilmekben. Úgyhogy Illikó, te mesélgettél a gyerekeidnek? Meséltünk sokat, nagyon sok mesét olvastunk, a képes mesekönyv is fontos. A, ezekben az ősi mesékben is vannak ugye horrorisztikus jelenetek, de valahogy annyira más, mert, mert minden mesének az a vége talán, hogy, hogy győz a jó, ha bár nagyon sok viszontagságon, hányattatáson megy át. Most azt kérdezted, hogy miket meséltem, hát azt hiszem nem mondok újat, hogy minden gyereknek a kitalált mese a, a legjobb, szóval azt szeretik legjobb, amikor ott szövegetjük bármilyen most baromságot bele lehet szőni, egy kicsit róla is szóljon, és akkor annál jobb mese nincsen. Hát a mesék, ha az asztalja szempontjából nézzük, igen, tanulságosak. <gül> igen, ez egy furcsa megközelítés lehet, de egyébként nem, egyáltalán nem furcsa. van ezúttal sem sikerült olyan témát talán, olyan tudják mondani, hogy <gül> Mert hát az egyértelmű, hogy a meséknek üzenete van között itt a hallgatója számára, és ebből a tanulságok levonása nagyon fontos, és hát az az emelkedettség vagy emelkedés, ami ezen keresztül aztán tudatosodik egy gyermekben, vagy ami eljut hozzá üzenetként. Hát ebben nem is akarok velemennem, ez egy általánosabb téma. Inkább összekapcsolnám azt, hogy nagyon jó hangulat van itt a stúdióban, remélem, hogy máshol is így van. Összekapcsolnám az, hogy a mesének a szimbolikája amivel próbál tanítani, próbál megismertetni gyerekek számára karaktereket helyzeteket és tanulságokat levonni. és az asztrogiának a szimbolikája az mennyire párhuzon válítható például a nap amit már úgy említettem, az mindenképpen egy uralkodó vezér, vezető minőség, és például a mesében megjelenik mint király, megjelenik mint apa ez lehet egy jóságos gondoskodó mentalitás, és lehet egy zsarnokoskodó. Tehát a napnak mind a két fajta meglelős formája mesében ott van. És ott tulajdonképpen ez a nap napprincipium jelnik meg, akár egy zsarnokoskodó király, akár egy jóságos király, vagy apa, vagy olyan vezető formájában, illetve a királyfi, amikor végül is viszontagságokon keresztül elnyeri a választottjának a... Kezét és király lesz belőle, és uh, uralkodó válik nappá. Tehát valósítja meg az ő uh, napságát, itt uh, a nap uh, meg, uh, megéléséhez, a saját életében. A hold, az pedig ugye, hát egyértelműen a, az anya, a gondoskodás, és ez megjelenhet akár úgy is, mint egy, mint egy gondoskodó anya, de megjelenhet úgy is, mint egy mondjuk egy uh, fogadott lány, aki el van nyomva egy családban, és ő neki kell elvégezni mindent a ház körül. Tehát ő gondoskodik a háztartásról, ő viszi a háztartást, és ez a mostoha lány tulajdonképpen ott az ő holdságát ilyen módon éli meg, így meg a hold minőségét, és amikor megjelenik a szép szőke herceg a fehér lován, és elnyeri ugye a kegyeit, és őből lesz a királyné, akkor mint királyné fordul az ő hold minősége eként jelenik meg, és ekként tudja megélni az ő holtságát, ezt a, a feleség és a gondoskodó anyai szerepet. Aztán, hát, ahogy egy sorban a Merkur, a Merkurnál van a jelentése, hogy gyermek, kicsi és gyermek, tehát a gyermeki lét, a gyermekségnek meglése, vagy egy törpe, például a Merkur, Merkur-t meg, vagy egy ravasz ember, a ravaszkodás maga, a, a, a, a ravasz észjárás, ez a Merkúros tartozik, és a Merkúri tartalmat nyilvánítja meg, és ezt közvetíti a gyermekek felé. Tehát minden asztrologiai jelentés tulajdonképpen, amit hordoznak a bolygók, a tartalmukat, azt közvetíti a gyermek felé egy mese, ami által ő meg tudja élni, tudja magában tudatosítani, és tud róla tapasztalatokat, tapasztalatokat szerezni, de ugyanezt az életében a bolygók energiáin keresztül is megéli. Tehát ez a kettő teljesen össze tud kapcsolódni, akár a hétköznapi életében, vagy amit magával hozott benne élő és a meséből kapott tanulságokban mindegyik princípiumnak külön-külön megvannak a képviselői, és azok a folyamatok, amin keresztül ezeket megismeri, és a tanulságokat le tudja szűrni, és itt tudja önmagában csiszolni. volt a Hát, ha akar valaki közben, akkor szólhat, és akkor folytatom, mert vannak még bolygók. a <gül> mesealakokhoz vannak. Hogy? De mesélakok vannak A Alakok? Igen. Hát például... -e, mert... ho okay. Van egy nagyon el? konkrét, például nagyon konkrét mesealak, Mátyás király. Mátyás király, aki ugye mint uralkodó van jelen, de Mátyás király a Jupitert is megszívesíti, mert az igazságos vezet az igazságos király, aki az igazságot képviseli. Tehát itt a Jupiter a naphoz. Ez egy konkrét. A holdnál például ott van a hófehérke, aki gondoskodik a törpékről. Ő ott, mint hold szerepel. És aztán ugye, amikor királynő lesz, mert elveszi a király, fi. akkor pedig úgy válik holdá mint királyné. Tehát úgy éli meg az ő hold szerepét. És még az a holdfogyatkozás. Míg alszik az a Szaturnusz megjelenése. A Szaturnusz a korlátozó. A korlátozó és magába záró tényezőjével. Ez még sorra fog kerülni? De valóban, mint, igen, mint holdfogyatkozás is, tehát az ő holtság akkor a Szaturnusz által van korlátozva valóban. Igen, de ott az atomuszjáról jelenik meg. Ezeket a fantasy-beli alakokat, vagy gyűrűk kapcsolódó alakokat hogyan lehet magyarázni? Minden megfeltető valamelyik principiónak. Minden. Most, hogyha az ember egyszerűen csak egy jó gondolja végig, akkor be tudja, ha megismeri a tartalmát az egyes bolygóknak, akkor nagyon könnyen be tudja azonosítani, hogy mi minek felel meg, ahogy elmondja az ember, hogy mi fel meg a napnak. Minden egyes történetben megtalálható az az ember, az a szereplő, aki a napot képviseli. A napot személyesíti meg, és a napnak a tartalmát követíti, akár pozitív, akár negatív oldaláról, valamilyen módon. Tehát ő az, aki vezet, aki uralkodik, aki így vagy úgy bánik emberekkel. És ő van a középpontban, ő igyekszik érvényesülni az akaratát megvalósítani. Tehát ez a napnak a minősége. A hold, az a gondoskodó, női minőség, az anyaság és ehhez tartozó bármilyen tevékenység, akár, vagy mondtam, Hófehérkének a tevékenysége, hogy a törpéket ellátja. Ez is a, teljesen a holnak a minősége. Vagy egy kirányné... No, a homopipők. Tehát, igen, minden mesében, ez minden mesében ugyanúgy megvan. Ugyanúgy megjelenik. Aztán a Mars minősége is megjelenik minden mesében, mert ott van a küzdelem. Hiszen küzdeni kell Ö, erőszak is. Ugye hát a mai mesékben sajnos a Mars az, ami. Ö, sokat nem néztem, de amit láttam, azoknak meg gondolom, hogy 90%-ban a Mars energiája jelennek meg a mai mesékben, és ezeket közvetíti sajnos a gyerekek felé, és valószínűleg ez eléggé egy irányba viszi a személyiségét a mai gyerekeknek, hogyha ezeken a meséken nőnek fel, persze. Mert ott az az egyértelmű küzdelem, de ez a küzdelem lehet pozitív is, tehát a hősnek a küzdelme a jóért. Hogy eléri a célját, hogy, hogy legyőzze a rosszat, a gonoszt, ez is a mars energiája. De egyszer maga az erőszak, a brutalitás, az is mind a mars energiája, annak a megjelenése, amikor túlzás megy, vagy másik oldalra lép át, és akkor negatív tartalmakat közvetít. Gonosz mágusok, intrikusok, hova tartoznak? A mágus. Hát a van ugye jó, meg rossz, pozitív, ez, negatív. Igen, ]ös. itt mondjuk egy összetettebb dolog, mert azt mondtam, hogy a ravasságot, ha, ha, ha magát a ravasságot nézzük, akkor az a Merkurhoz tartozik, de aki már mágus, az már egy kicsit azért mélyebben. Mert lehet egy ravasz ember, aki nem mágus, egyszerűen csak a ravasságával próbál ügyeskedni. A mágus az már inkább a Plutó. A Plutó ez egy mélyebb minőség, tehát uh, mélyebben belülről jövő energiákkal tud manipulálni emberekkel, pszichés energiákkal, és ez által okoz uh, problémákat, bajt, próbál így próbál másokon hatalmat szerezni mások felett uralkodni, ez az, az alapvető motivációja hogy ő mások felett uralkodjon és ez a Plutónak másokat alakítson a környezetében úgy, ahogy ő szeretné ez a Plutónak a minősége a mély pszichés energiáival de ugyanez a Plutón minősége meg például amikor egy boszorkány egy varázsló átalakít valakit tehát elvarázol mondjuk a királyi volt csinál egy békát a nagy átalakulás, ugye, a, a, ugyanúgy a környezetét próbálja manipulálni, ezt is, a, itt is azt teszi, és itt konkrétan mondjuk egy személyt alakít át, ez szintén a plútói minőség, az, az, az, ez a méreható nagy átalakulás, átváltozás, az a plútonak a, az ereje. És a, például a, a szépség és a szörnyeteg, ez egy közismert filmben, és a, a szörnyeteg az ereje egy királyfi volt, aki hiúság vagy valami miatt, egy átok folytán átalakult, tehát ott megjelent a plútai minőségű átalakult egy szörnyeteggé. És aztán megjelent a, ugye a, a szép lány, aki a, úgy tudom, hogy az apjának a, a kívánságára ment el végül ez a szörnyetek, az apja miatt. Tehát az apja iránt érzett, szeretet vezette őt. Ez a, ez a fajta szeretet, ami ilyen önáltadással jár, ez a neptunus minőség. Az a tiszta szeretet, ami nem elvárást, hanem egy önátadást tartalmaz, és feltétel nélküli. Megteszi, ha nem azért, mert neki jó, hanem egyszerűen szeretetből, egy önátadással, akkor megjelenik a Neptunusz. És aztán, amikor ezt ő meg tudja élni a szörnyetek felé, mert megismeri a szörnyeteket, és, és ezt a tiszta szeretetet meg tudja élni felé, ez hat olyan erővel, hogy újból megjelenik a Plútói minőség, és visszaalakul a szörnyetek királyfivá. Tehát ezek ilyen egymásba folyó is, és lépésről lépésre, lépésre felismerhető minőségek és tulajdonságok, amiket tökéletesen párhozamban lehet állítani az asztrológiai minőségekkel. Most vissza mennék, mert annyira jó kép jött be erről az esti mese olvasásról, és azt hiszem nagyon tipikus sokaknál, hogy a Gyermek teljes éberségében ül az ágy tetején, mert most jött el az ő ideje. Kezében a képes könyv nézi a képet. Szülőm már így egy kicsit konyul lefelé, és vannak kedvenc mesék. Gyereknek még talán olyan kicsi, hogy a cumé és a szájába billeg, és ha egy A betűt eltévesztesz, a kóki Nézi a képet, kívülről tudja, betűként, de neki azért azt kell mesélni. De javaslom különben, hogyha nem olyan nagy baj a tévémese, bár most nem is tök igazán jó mesét javasolni, mert ne, a gyereknek az, az a nagyon egyszerű mesé annyira jöjjön mazsol a meghasonló mesék, amik voltak, meg főleg az, hogy érzelmileg kötődjön hozzá. Nem is ez a horror tartalom zavar a mesékbe, hanem hogy jó kicsengése legyen, és lehessen neki valakit szeretni abba a mesébe. Ne, csak azt akarom mondani a tévémesénél villanypásztorral, hogy legyen vele a szülő. Tehát nem baj az, ha a rajzfilmet vagy tévémesét néz, csak ne úgy, hogy odaülteti elé, hanem, hanem akkor elébe legyen, kérdezhessen, beszélhessen, és akkor lehet nyugodtan tévézni is. Mennyire befolyásolhatják ezek az esti mesélések egy gyermeknek a, a lelkiépülését? Tehát az, hogy például a szülő mit talál ki, meg hogyan, mert nyilván akkor a szülőnek az érzelmi háttere is benne van, meg a, épp az aznapi gondolatai van, amilyen szinten, és hát ez nyilván befolyással van a gyermekre. Nagyon meghatározó szerintem, nagyon meghatározó egyrészt, hogy miket választ, de ugyanúgy bejön az is, ugye az a mondás, hogy a gyermek a szülőatya, mert kölcsönös visszahatás ez, tehát szinte egymást is formálják. Mit kér, mit kérdez, mi szól bele, mennyire aktív. Úgyhogy ez ilyen, oda-visszajáték. Magyar urat jönnek városában Téz jó vajdályok, János hívására, Szépen összegyűlvé, királyra szavazni. Háromszor az égbe koronát feldobni, Háromszor repült az korona az égbe, Háromszor is szállt az vátyás szép fejére. Így lett az országnak jó vitéz vezére, Így lett az magyarnak dicső fejedelme, milyen király volt ő íme bizonysága, Igaz tetteinek szép históriája. Egyetemboa, konstruktor a doktor, ráfogadom Önt, Bubó, Bubó! Kégyónak lápsó, madaraknak fog sor, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor! <gül> <gül> doktor a Töhög a harcsa, ráomás a mókus, Nem segíthet rajta, csak a pszichalálgos. Teszél majd az utókor, kire? Ha-ha-ha, <gül> a hüllő, ez a vén bolondos, Csak úgy rektor úr ő, ahogyan én arvos. Teszél majd az utókor, ha ha kire? Dr. Bubor majd az utókor, <gül> <gül> <gül> daş <gülüyor> Gokarlan, Hát, amit most hallottunk, a bubó ő hova tartozik, vagy hogy tudnánk egy kicsit így bontszolgatni. Mert az egy, egy abszolút egy jóságos figura, a segítőkész, de a film ez nem is annyira kizárólag gyerekeknek szólt, hanem felnőttek is nyugodtan megnézhették. Én nagyon nagy néző voltam, meghallgató, meg mújko, meg tévé nem is annyira volt, euh, a ilyen szombat, a, sár, a vasárnap délelőtti rádió rengeteg rádiójáték volt, mesék is, és azt már felnőttként is, vagy még felnőttként is szerettem meghallgatni. A... mit is kérdez? A bubó. Ja, a bubó. Nem a bubót akartam. Ja, nem, azért mondtam ezt a felnőtt mesét, hogy régen, ha jól tudom, a mesék felnőtteknek szóltak. Tehát ilyen közösségi történetek voltak. A... Gyerekek se különítették ki. a. egy ezek Igen, közöttette. igen, ilyen nagy közösségi életben meséltek, meséltek, és egy idő után így elválasztódott, hogy ö, nem is tudom, hogy mi a jellemzője, amit, amit ma mesének nevezünk. Legyen benne király, királylány, <gül> meg mindenképp jó vége legyen, kivéve az Andersen meséket, amit nagyon nem szerettem gyerekként. Hát, szerintem többfajta mese van. Vannak olyan mesék, amik hagyományosak. Én a volt ilyen vastag magyar népmesék köthetünk. Azok voltak a legegészségesebb mesék. Ez a 77 magyar névmás? Igen, meg, meg 77, meg, meg nem is tudom, hogy az tartalmaz, gyűjtés, igen. Többik. És azok olyan mesék, amiket valóban egészen biztosan elmeséltek felnőttek is egymásnak. és szóval vannak olyan mesék, mint valóban ez a Grimm, meg Andersen, meg ezekkel kezdődően, amikor elkezdenek írni mesét. Nagyon gyűjtött a Grimm mesék. Nem. De aztán a későbbi meseszerzők, azok foglalkozásszerűen írnak meséket, és akkor kialakul egy ilyen, egy ilyen meseipar, ami azt jelenti, hogy a gyerekek számára írnak mesét, mert abban a környezetben már nem fogják a guzsajasba, meg a nem tudom én hol a meséket elmondani, legalábbis ezeket az írott meséket, hisz az annyira idegen attól a közektől ez egy ilyen kitalált történet, és kifejezetten a gyerekek lettek ezzel megcélozva hát ez, ez szerintem ez valamikor a 19. század közepén kezdhetett igazán népszerűvé válni és akkor élhette ez a fénykorát és aztán a 20. századnak a közepével ez úgy lassan kezd is lecsengeni és ma meg olyan mesék vannak hogy hogy hát egy egész ipar valdisni és társai állnak rá arra hogy a gyerekek számára talán valami fajta ö, pszichológiai tapasztalatok alapján hát készítsenek és és a És szülőket megpróbálják a gyerekeken keresztül is elérni. Hát az, az is lehet, igen. De ezek, ezek a fejlődteknek már kevésbé szórakoztatóak. De arra alkalmasak, hogy a gyereket nagyon direkt módon ö, lekössék a képernyő elé. Meg amikor de. összekötik olyan akciókkal, hogy különböző gyors éttermekben hát, lehet, ha kell igen. figurákat kapni, játékboltokban Ső a is, a és a... származi, igen. Igen, igen, mm -hmm. igen. és visszatérve Na, a bubó. Magam definíciója szerint nem is annyira mesél, hát biztos, hogy mesé, de én nem mesének nevezem ezeket a gyerekeknek írt történetek, mert nekem a mesében mindig egy, ilyen tipikus figurák vannak, és uh, én abban teljesen egyetétek, hogy a felnőtteket célozzák meg ezek, és akkor így átmenet valahogy most a gyerekeknek szóló mese, meg felnőtt uh, horrorisztikus filmet, meg a maszkot rajzfilmbe átteszik, hogy a szülő elvigy a gyereket a moziba, valamivel a szülőt is le kell kötni, meg ezekbe a mai rajzfilmekbe is elég sok üzenet a felnőtteknek szól, hogy a figyelmüket lekössék és legyen kedvük menni. Szerintem van még egy olyan tendencia, ami, ami mondjuk engem úgy elkedveletlen itt a mesékkel kapcsolatban, vagy az ilyen történetekkel, az az, hogy a régi mesék, azok az újkori mesék vagy filmek után nagyon hát, hogy mondjam, szóval túl egyszerűnek, és, és kevésbé színesnek tűnnek. De ez egy ilyen szirupmáz, ami, ami van a, az újkori történetekben, tehát mondjuk egy, legyen az egy ilyen rajzfilm, vagy akármi, ahol még, hát nagyon, nagyon sokszor elhajlanak valami ilyen hollywoodi, ilyen, ilyen szirupromantikát, vagy pedig erőszakot közvetít, vagy pedig azt is valami túlzott formába közvetíti, mint mondjuk a a Tom és gyeri meg hasonló, ami másból sem áll, mint hogy püfölik egymást, és az a gyereket nagyon, hogy mondjam, csak tehát ilyen zsigari módon ragadja meg a figyelmét, tehát azt a benne bújó mondjuk agressziót, vagy nagyon leegyszerűsített érzéseket ragad meg, tehát nincs benne egy összetettség. És a régi mesék azok, hát valóban azt mondta, hogy architípus, valami, valami valami üzenetet hordoztak, és maga a mese bármilyen fordulatos, nem volt olyan véres, nem volt annyira direkt bevéres. Tehát ezt minden lehetett képzelni, hogy, hogy hmm. valamennyire érdekes, ugye? Ha e ezekre figyelni. De nem volt naturalisztikus, és mindig ott volt egy ilyen erkölcsi üzenetben, ami például az egy tom nincs nincsen. De még azt kell mondanom, hogy még egy, egy bonyolultabb filmben sem feltétlenül van egy különleges erkölcsi üzenet, ami egy pokolantas, vagy elef, nem elefánt kere, oroszlán király, vagy hasonló. Mm. Tehát nagyon ott a fények, a színek, a karaktereknek a, a, a, a hát kicsit cirkus megragadása, ami a gyereket elkápráztatja, és hát a felnőttet is elkápráztatja bizonyos mértékig, végig bírja talán nézni. De ez, ez nagyon messze vezet attól, ami a mesének az igazi szerepe. Visszatérve, itt a bubóra ez felmerült, ez nem láttam, hogy esetleg milyen... Talán miért kell egy bolygót neki? Persze, <gül> csak hogy látom, hogy milyen reakciók lesznek itt a bubóra. És hát ne, nem én, vették a lapot, Nem, nem, nem. Na mindegy, nem akkor veszem én. Nem bántani a, bubót, a bubót, Nem, a bubó nagyon, nagyon szép. Nagyon, lehet, nagyon kedves, mert én úgy gondolnám, hogy a bubó valójában a, a mágusnak a megjelenítése ebben a, a filmben. Tehát az, aki úgy, jó indulatúan próbálja alakítani, ugye gyógyítani. Hát a, a jó alakítás, a gyógyítás, és ez, ez egyértelműen a plútona. Tehát amikor a Plutó energiái, alakítő energiái jó irányba fordulnak, akkor az a gyógyulás. A plútó az nem egy kutya volt? Hát biztos volt olyan mese is. Nem vagyok olyan Egyet járatos. De eredetileg más volt a Pluton, most nem tudom, hogy e felé De ott a bubo az ezt a modern mágust, a pszichiátert ez a az az a szocialista rajzfilmek, azok egy különleges helyzetet foglalnak el, mert az, azok, hogy mondjam, ilyen, ilyen tulajdonképpen magasabb kulturpolitikai szempontokat próbáltak érvényesíteni, ami miatt ez nem, nem egy annyira direkt üzleti, sőt nem is üzletből csinálták, hanem ez az egyetlen pozitív az lett, pozitív vonása annak a rendszernek, amikor a kultúra bizonyos módon mégis meg tudott ö, ö, nyilvánulni, tehát nem volt benne agresszió, nem volt benne, volt benne humor, volt bené, de bár nem volt egy olyan nagy duranás a történet, de mégis volt egy kis erkölcsi mondani való, Azok nem mindig van valami kis, kis csatta, mondjuk, ami. Rengeteg csehszlovák, meg lengyel igen. rajz, meg bábfilmet. Hát, igen, én mondjuk is az menek, már de... meg mondjuk a gügyés uh -huh. színvonában van mondjuk az is. Volt egy, füles, kise... macó, meg nem. húrvinyek, és nem tudom ki, Lolka, Bolka, Lolka bolka. Ez a kis Ezek a kisvakond igen, igen, a szenzációs. Igen, ez De ezek nem eladható filmek manapság. Ezt tömegeket nem tudom, az ezek még a kis egy gyerekeket két, esetleg. Egy-egy ilyen régi filmeket sugárzó csatornán lehet látni mm. ezeket, meg a Mazsola és Malacka, Futrinka mm -hmm. utca. Mm -hmm. Tehát jobban fel vannak pörgetve az emberek és a gyerekek, is, és a, jobb az az ilyen um, erőszakosabb, durvább és pörgőbb és vagy, vagy fényesebb meg vagy a sziruposabb és mm -hmm. émeigősebb dolgok. Tehát mindenképpen ilyen, ez olyan, mint, a, mint az ételeknél is, hogy nem az ételnek a természetes alapjának az íze, ami hanem hogy minél jobban meg legyen fűszerezve, és az, igen, az érvényes jön. Itt is van egy felszín, ami minél erősebben domináljon. a ízek már. Azok nem, nem, nem is, nem is fel tűnnének, szügyek, igen. Így van. Azok nem, nem kaphatók rá az emberek, mert egyszer nem köti nem fogja meg. Most van itt a e, nem. Nyilvánosan, de még mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, kiejtetteted a Szádon a Ramaján, a, mondjam, a, a a címét, és én rögtön kéltek, hogy ez nem mese. És valóban ez egy nagyon kényes dolog, amikor például mondjuk nálunk kísérletet tettek arra, hogy a Bibliát mondjuk meseként tárolni a gyerekek előtt. Ez az egyik. A dolog a másik pedig, hogy egyszerűen kultúrtörténeti, irodalmi emlékként felhozni. Ugye ez volt a, még a rendszerváltást megelőző időszaknak egy ilyen sajátos felfogása az utolsó öt-tíz hogy a bibliát valahogy bevették a, az irodalmi oktatásban, minekünk még nem volt egyáltalán, lehet, a tanár az bevette, de az, az teljesen nézé másképpen történt az ő részéről, tehát, hogy mondjam, az illegalitásban hát a dolgokat, de hogy egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség, illetve mese. Ugyanakkor ezek a történetek, ezek soha nem mese történetek, hanem ezek valamilyen erős üzenetet hordozó történetek, amiknek nagyon erős a valóság alapjuk. Tehát inkább olyan, mint a az Iliász és a, az Odüsszei, amit nem lehet mesének tekinteni, de mégis ha mesékhez hasonlóan hallgatták évezeredeken keresztül az emberek, talán meg is tanulták őket, és minden egyes történet hordozott olyan üzenetet, amit a mesék is hordoztak, és hordozhatnának, mondjuk már nem úgy tűnik, de hát értem, értelme van a kettő közt különbség, de én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy ne soroljuk őket a mesék közé. Ugyan már láttam én is mesekönyv formátumban a rám is, de, de abszolút egy, ö, egy egész életen átolvasható mű, tehát Ugyan. nagyon komolyan kell venni. Én pár mondjuk az, ami a, a igazán nagyon klasszikus, és ugyanolyan Letisztult típusokat hordoz, mint egy mese, ahogyan itt mondtad az Egri csillagokat, ahogy tudtam olvasni, nekem is az volt az első, amit elolvastam, mert egyszerű pozitív-negatív hősöket mm. tartalmaz, mellé lehet állni, rögtön azonosulni vele, hőssé válni vele van hazavédelem kezdve a gonosz megbűnhődéksz, minden van benne, ami kell egy mesében És egy nagyon-nagyon élvezetes történet. Emlékszem, hogy nekem még az édesanyám a hangszalagműtétje előtt olvasta föl, és ez egy elég kemény munka volt így ilyen formán a számára, és, és nekem az egy óriási mérföldkő volt, mert ő, ő inspirálta arra az anyu, hogy, hogy, hogy elkezdjek olvasni, még egész kicsi voltam, és, és akkor így, így kezdődött az, hogy a könyvekhez fűz, bizonyos vonzalom, és, és szerencsére azóta is ez megmaradt. Tehát nem csak a számítógépen, hanem, hanem inkább a, a érezzem a könyvnek az illatát, meg tudjam fogni, a betűtípusokat lása, meg az egésznek hmm. van egy hangulata. Igen, és nagyon-nagyon ritka valamit nem talak, és számítógépen olvassak, mert annyira fontos ez a lámpafénytől kezdve tényleg a könyv illatáig, Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a, a nem volna igazán szükség arra, hogy a gyerekeknek külön történetek legyenek, mint a felnőtteknek. Lehet, hogy bizonyos ö, ö, írások azok nehezek a gyerekek számára, amik elkezdenek egy kicsit filozofálni, vagy pedig valami ilyen olyan, tudom én, mint idegen szavakkal, tehát egy kicsit ideg igényel egyfajta műveltséget, azt talán nem való, nekik nem tudják megérteni, vagy nem tudják követni. De ahol történet van, és emberi történés. Én úgy gondolom, hogy azt a tulajdonképpen már a legkisebb gyerektől meg lehet érteni. Persze mindig jók az olyan történetek, mint amiben állatok vannak, amik, amik a gyerekeket még jobban megragadják. Lefontelmesség, azokat nagyon tanulmányosak. Azok is például, igen. Tehát, tehát ez, ez, ez, ez működik. És ez egy kicsit, kicsit, kicsit uh, hogy mondjam, tehát ma minden úgy szakosítva van, és ez is egy kicsit szakosítva van, hogy háromtól, hat évesig vannak 10-ig hattól, tízig, 14 tízennégyig, aztán vannak ifjúsági történt, és akkor rá is állnak írók, és ők egy ilyen munkmészét csinálnak, oda írunk valamit. Pedig, ha valaki egyszerűen, nagyon őszintén ír le valamit, akkor az, és az nagyon az igazságról szól, akkor az bárki elolvashatja egy gyerek is nyugodtan. Nekem például nagyon nagy kedvencem volt Shakespeare mesék címén tehát egy kicsit leegyszerűsítve gyereknek érted, Hát nem annyira kisgyerek, de mondjuk kisiskolásnak már komoly élmény lehet. Mondjuk nem a legkeményebb tragédiák, de, de sok Shakespeare mű volt benne, és olyan sok típus tartalmaznak a Shakespeare ö, drámák, hogy mi hogy nyugodtan gyerekkezébe is adnám. És valóban nagyon nem szettem az olyan bárgyú meséket gyerekeknek, pici gyerekeknek. Nem hülye az a gyerek, csak még annyira ne, nem érti a világot, de, de ezeket a meséket már egész korán érti, és bele tudja élni magán. A, a mesének a tanulság folyama is nagyon érdekes a, a szempontjából, mert hogy megtaníthatja egy gyerekkel azt, hogy a vágyait azt nem úgy kell megvalósítani, hogy másra vagyunk tekintettel, és nem gondoljuk meg, hanem egyfajta fegyelmezettséget kell az belevinni, hogy belevinni. Most nem tudok így konkrét mesét mondani, azt, de valamint ezekben majd elmondom, akkor azt mondja meg, hogy ilyen mesétől ismer. De való biztos minden esetben benne van, hogy amikor valaki szeretné a vágyait, a vágy az a Vénusz, a Vénusznak a megjelenés, mm. akkor vágy, vágyat szeret, érez valaki, és azt szeretné ha elindítja, megvalósítani, akkor, hogyha ezt olyan módon teszi, ami nem megfelelő, akkor egy jön egy korlátozás, a Szaturnusz, egy büntetés valami, vagy valakinek a formájában, ami megállítja ezt a vágy vágybeteljesítési folyamatát, és megmutatja neki, hogy ez így nem működik, hogy ezt vissza kell fogni kap valami korlátozva erőt, vagy, vagy bűnhődnie kell. És aztán, mikor ez letelik, akkor, akkor jön egy megbocsátás és egy engedékenység, a Jupiter a minősége, amit megjelenik, és akkor újból próbálkozik a vágyait előbbre hozni a Vénuszi dolgok újból megjelennek. Ha még mindig nem tanulta meg, hogy a Saturnusi minőségeket megfelelően beépítse az életébe és a vágyaival összhangba hozza, tehát a megfelelő fegyelmezett és megfelelő irányban tartott motor eltér, akkor újból jön a szaturnusznak az a hatása, hogy megjön a büntetés és a korlátozás, és ez egészen addig megy, amíg a szaturnusz minőséggel teljesen meg nem tud barátkozni. Mm. És ez a tanulási folyamat végén pedig elérheti azt, hogy olyan módon fogja megpróbálni a vágyait betesíteni, vagy véghezvinni megvalósítani, amik egyben bele vannak öthözve a szaturnusz minőséggel, tehát a megfelelő fegyelmezettséggel, és és megfelelő irányban tartással, és akkor már a Szaturnusz nem úgy meg, mint büntetés vagy korlátozás, nem úgy meg, mint a megfelelő célszerűséges fegyelmezettséggel végle tevékenység. És arra Te gondolsz, például különböző próbákat kell kiállni ahhoz, hogy elérje. a ez akár így is megjelenhet. A hmm. Akár így is megjelenhet, de biztos van olyan mese, vagy olyan történet, ami konkrétan az egynek, hogy, hogy van mondjuk egy nagyon fegyelmezetlen kisfiú, aki minden áron, amit ő akar, azt akarja elérni. Mondjuk Pinokkio. És igen, és akkor jön valami korlátozás egyből, ami leállítja és akkor utána jön egy újból engedékenység, megbocsátok újból, és akkor addig, amíg, amíg meg nem tanulja azt, és ez a gyerek számára, én úgy gondolom, hogyha ilyen meséket hall, akkor az ő számára a saját életébe átvitt tanulság, még hanem is tudatosan, tehát ez beleépül, hogy a dolgok nem úgy mennek, hogy össze-vissza csinálok valamit, mert éppen valamire van vágyam, hanem, hanem meg kell barátkozni azzal a fajta kordában tartó erővel, ami megfelelő kereteket ad az én akaratomnak és az én vágyaimnak. Hmm. A meséknél szerintem el kéne vizsgálni azt, hogy tulajdonképpen mi, milyen, milyen egy, egy mese, és hogy milyen hatással van a gyerekre. És én azt hiszem, hogy a, a túl sok mese, vagy túl féle mese igazából nincs pozitív hatása. Tehát a tévében minden nap látott, esetleg órákon keresztül nézett mesék azok uh, igazából nem is érthetők a gyerek számára, hanem az ott levő akció az, ami maximum leköti a figyelmét, vagy esetleg a figurának a, a, a, a eltalált uh, formája. És régen ez valahogy nem így volt, én úgy gondolom, hiszen a mesére várnia kellett a gyereknek, tehát az a napnak egy jelentős pontja volt, hm. hogy este, vagy valamikor, amikor arra sor kerülhetett, akármikor egyébként, hiszen sor kerülhet egy déli pihenő alatt is, vagy bármikor, amikor a család együtt tud lenni, ő, akkor hangzik el a mesén. A másik dolog, hogy a régi mesék azok hát meglehetősen lassú történetek. Tehát hátában van bele legalább három próba, és akkor mindegyik le van írva, mindegyik elmondja, hogy mit csinált előtte. Tehát igen, csak dagályosan vannak leírva, de ez nagyon fontos, hogy így legyen, mert ezáltal a gyerek képes az egészet Felfogni meg neki nem számít az, hogy ötször mondjál, hogy és akkor az öreg anyám azt mondta, hogy és stb., és akkor minden egyes szereplőnek újra elmondja az előzőt részt a történetben. És meg mindent azonnal akarnak is gyorsan. Igen, Igen. hát de ez egy rossz, de ennek az a hátránya, hogy nem megy abszolút mérés, és a megértése csökevényes maradt. Tehát igazából nem is értik a történeteket. Egy nagyon sokára értik meg, hogy miről van szó. Nem Én tudja elmondani, felszínes. hogy miről szól, csak az, hogy pif-puf, vagy ez volt, vagy az volt, Igen. nem tudja visszaidézni. Tehát a filmes technika az egy érett embernek Érdekes lehet, de ott is, hogyha túlságosan ö, erős a vágás, akkor ö, hát ez megerőltető, tulajdonképpen a figyelemünknek nagyon megerőltető, tehát vannak filmek, amiket nagyon néz megérteni, mert az író vagy a rendező tudja, hogy mit akart mondani, de ahogy tálanja, abból, abból neked még valamit kéne tudnod. Tehát mondjuk a legutóbb olvastam, valami, amiben van, valami, bőcsináltak meg én valami filmet. Iönnek a Harry Potter 3, vagy 4, vagy 12-től lassan, hogy, hogy állítólag, aki olvasta a könyvet, az megérte, aki nem olvasta, annak 30 óra kimaradt, és. Akit csinálta, meg akik, akik olvassák azokat, ez nem zavarja, mert ők tudják, hogy ott körülbelül mi történt. De aki, aki úgy látja, annak valami hiányérzete maradhat, vagy valamit nem fog tudni fölfogni. Mm. Na most ez nem is annyira érdekes, amit akartam mondani, hogy szerintem jobb a kevés, és jobb az, ami a régi. Tehát egy olyan, olyan valóban ilyen archetípusos mese, mm. és amilyen nagyon lassú. És, ez, és később is jobbak azok a, a történetek, regények, amik tehát a régiek írtak, vagy olyan, mint a régiek stílusában egy kicsit olyan lassú folyású dolog, amiben, amiben nem akarjuk sietetni dolgokat, hanem engedjük, hogy a, a, a gyerek tudjon bele, él, bele tudja élni magát, és végig tudja a szituációt gondolni. És a másik pedig az, hogy, hogy, hogy ma ahhoz vagyunk szokva, hogy ha valamit használtunk, akkor utána kell venni egy újat ezt a mesét már olvastuk, akkor most vegyünk egy új mesekönyvet, na ez megvan nekünk vegyünk egy másikat ugye? de ez, ez fölösleges, vegyük elő ugyanazt és olvassuk el ugyanazt a mesét harmadnap vagy két héttel később a gyerek pontosan ugyanonyra fogja élvezni, hiszen, hogy te mondtad kívülről tudja, de akarja akarja mégis hallani Hiszott ott két dologról van szó valami a történetben, amit át tud élni és hát a a szülővel, ami legalább olyan fontos hát ö, ezek szerintem ezek a feltételek lassan kihalnak. Tehát ez, ez itt nagyon erő, nagy erőfeszítést követel el valakitől, mm. hogy ezt meg tudja csinálni. Főleg az a generáció, aki már eleve mesék nélkül nőtt fel, annak nagyon nehéz ezt megvalósítani, hisz nincsen, nincs élményszerű tapasztalata. És még A lepkék. Kicsi szívem vélük dobogna, Nem lennék ilyen nagy otromba. Húha rúzsa bíbból lehetnék, Rám szállnának szépen a lepkék. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba Ezt a vágyam senki se érti Se gyerek, se nő, se vérfi. Senki, senki itt a világon Mi is az én titkos nagy álmom Ó! Részben azt szerettem volna még mondani, hogy a, a nézetmesse mellett nagyon fontos, hogy, hogy nagyobb részt olvassunk mesét. Az jó, hogyha vannak képek, hogy elindítsa a fantáziát, de hogy a gyereknek a belső képteremtő képessége alakuljon, ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy olvasott mesét halljon, és ő építse fel magának, hogy az, az hogy néz ki szerinte. Másik, amit megmondani szerettem volna, hogy a mondókák milyen fontosak. A jó kis ritmusuk, az ismételhetősége, vagy, vagy énekelni a gyerekkel legalább olyan fontos, mint a mesék? Sokszor milyen csalódás, amikor olvasunk egy könyvet, és utána látjuk a filmet. És lehet, hogy elég jól meg is van csinálva az a film, de, de megvannak a, a saját képeink, a szereplőkről, a helyszínekről, a, az egész sztoriról egy, egy, egy kialakult mozinka fejünkben, és akkor utána valaki más megcsinálja mondjuk az ő elképzeléseit egészen más karakterekkel, és akkor így nézünk, és ez ugyanaz lenne. Mm. Hát én megint azt tudom mondani, hogy a technika technika, és az üzlet az összetartozik. Már a könyvkiadás is üzlet, ugye? Tehát már leírni valamit, és kiadni, az jó, nem mindig, nem mindenkinek jön be. Meg <gül> vannak könyvek, amiket az ember megpróbál kiadni, anélkül, hogy igazából tömegigén lenne rá. De maga a, a készítetés, az író, a filmes részéről az, hogy eladhatóvá tegye a, a művét, egy terméket hozzon létre. És ezért ugye döbbenetes, hogy amikor filmiparról beszélünk, zeneiparról beszélünk, és hát tulajdonképpen beszednénk meseiparról, lehet, hogy ennek is megvan a maga ö, elnevezése. Mm. Ez biztos, hogy egy, egy filmes vállalatnál az egy külön kategória, hogy a gyerekfilmek, vagy ifjúsági ö, filmek, hát egy el biztos, egy külön csapat foglalkozik vele, hogy hogy nyerje meg a gyerekeket. Csak hogy ez azt jelenti, hogy, hogy gyártani kell újra és újra és újra és újra a dolgokat. És mivel ezeket könnyű fogyasztani, ezért ezeket fogja fogyasztani az ember. Tehát itt, itt csak tehát ez egy, ez egy ilyen ördögi kört eredménye, ez sose fog olvasni az a gyerek, aki filmeken nézi meg a történeteket, mert a filmen már ő mindent látott. A fantáziája nem válik tulajdonképpen elég sok oldalúvá, ezért igényli is az, hogy, hogy egy ilyen tablettába kapja meg a dolgokat, tehát, hogy előre földolgozva, előkészítve kapja meg a dolgokat, hisz nem is tudja elképzelni, amit jól mutat az, hogy nem tudnak utána róla beszélni se. Tehát nagyon gyenge szókincsel tudják általában a gyerekek elmondani azt, hogy mi az, amit láttak, ha csak nem olvasó gyerekről van szó. Eljátszatokat tévé... ilyen nem, hangokat has, ad közben. Hát, pssz, pssz, pssz. Igen, mert belül valami van. De szóval képpen az emberi kommunikációnak egy nagyon gyenge színvonala, és azért látjuk azt, hogy, hogy egyszerűbb emberek ezt tömegesen képesek jól elmondani. Tehát akik, akik mondjuk egy hagyományos nevelést kaptak, legyenek egyszerű parasztember, bármit viszonylag színesen el tud mondani. És azt mondjuk, hogy hú, de ízes, hú, de jó történet. Hát igen, egy csomó képet használ, de ezek a képek a fejébe vannak, a szóképek azok csak elősegítik, hogy a, hogy a dolgok fölidézhetőek legyenek hogy mamám is 6-8 elemi, 6, igen, neki még 6 elemi volt, uh -huh. és olyan jó kis történeteket tudott mesélni, és tényleg volt szókincse, tehát azzal együtt, hogy hogy <coughs> nem volt magasan iskolázott és képzett, jó, okos volt, tehát Éttermet vezetett és számolt, és, és nagyon jó üzletasszony volt, de, de emellett tényleg volt egy nagyon jó szókészlet és nagyon, nagyon jó pofa meséket tudott elmondani. Másik még, amire gondoltam, hogy a ö, végül is van olyan szinten arra is jók voltak, a, például ezek a Harry Potter könyvek, meg a gyűrűk urának, hogy a, a, a film után jött egy ilyen láz, hogy akár merre mentem, buszon villamosan, 14-től 44-ig mindenkinek gyűrűk volt a kezében. <gül> Úgyhogy ez egy ez, ez most egy új kialakult láz, de, de valamennyire ez jó is volt. Mert rászokta őket az olvasásra. Tehát a Harry Potter is egy elég vaskos kötet, és ugye több kötetes könyv. A gyűrűk is három kötet, és az sem a vékonyabb kategória. És akkor így, így talán, a, ha nagyon sokan, akikkel beszéltem, a filmet látták előbb, fiatalabb korosztály, de, de utána elolvasták a könyvet szinte kivétel nélkül, mert annyira tetszett nekik a film. Én úgy vagyok vele, hogy ö, nem nagyon kedvelem, amikor ö, egy könyvet megfilmesítenek az előbb elmondottak miatt, de szerintem valahogy ez a gyűrűk ura ez elég jól sikerült most. És, és ez abból is lemérhető talán, hogy, hogy nagyon sokan nekiestek a könyvnek, és, és azért egy, egy mai fiatal, ha egy háromkötetes könyvet elolvas, az már erre jó eredménynek számít hát a györök Santa se gyerekmesének szánta Tolkien, hanem nyelvész professzor alkotta meg a maga tündér nyelvével, meg nem is tudom még, tehát követhető, felismerhető nyelvű. Logikusan felépítette. Felépítés van benne. És még egy ami fontos, hogy <coughs> bocs, hogy a gyereke mondassuk vissza a mesét. Most ahogy mondjátok, hogy milyen a kifejező készsége, mert akár a hallgatás, akár a tévénézés. De még a felnőtteknek is ez a tévécumi olyan egy irányú, hogy csak befogad, befogad, azt hiszi, hogy érti, de amikor vissza kéne adni a saját stílusában akkor ö, problémás. És ugyanez ugye az iskolákban és is az egyre több ö, tesztes vizsgáztatás. Szóval nyelvi kifejezőkészséget fejleszteni nagyon fontos lenne, amit szintén már a mesékkel el lehet kezdeni. Amit már olyan jól ismer, hogy mesélj elő. Én még egy dologgal vagyok adós itt, hogy az vissza visszavazok aztán még az Uránus marad ki. Az összes többi, már megjelent összes többi planéta valamilyen összefüggésben, és nehogy valaki azt gondolja, hogy valami hiány. Nem, hát az Uránus, mint a, a különbség és az egyediség jelenik meg egy mesében, Na, mondom én. megjelenhet úgy, mint mindenképpen valamilyen szabványon és törvényen kívüliség, tehát akár egy csavargó, aki kívül esik a törvényeken, és kívül helyezi magát, és ez lehet akár... Pludas Matyi? A például, ő az a, a törvények fölötti igazság osztó, de lehet akár ez egy a a is. Hood. Például. Lehet renitens is, de lehet a törvényeken kívüli, tehát a fölött álló igazság. Ugye, mint az uram, az magasabb jelentése a, a raciális tudáson, föl, a tudás fölött lévő igazi tudás. Ugyanígy az igazság a, a szokványos igazság fölött, vagy a, a keretek közé zárt igazság fölötti azon kívül lévő magasabb igazság tud megjelenni. Vagy megjelenhet úgy, mint uh, egy bolond. Különösen egy király udvarban, ugye az udvari bolond, aki nincsen uh, a feltételeik közé szokásoknak és feltételeknek, ő megmondhatja az igazságot, mert ő a bolond. És ezért olyan dolgokat közvetíthet az udvar felé, vagy a király felé, olyan igazságokat, amit az ottani szokások egyébként nem engednének meg, mert nem lehetne azok lapján kimondani. Tehát ezek az uránusi uh, minőségek jelennek meg ilyen módon, tehát az uránusi minőségek ilyen módon tudnak a mesékben megjelenni. És a Ludasmatyinak még milyen tanulságai vannak? Mert azért ott igen-igen igen bepróbálja a Döbrögi uramat. Hát a Döbrögi az egyértelmű zsarnoki nap, <gül> aki, aki ebben megjelenik. Hát a Ludas mondja, az egyrészt hogy egy gyerek, ha jól tudom, tehát ott a Merkuri dolgok is megjelennek ő benne, mint a... És a Ludat hova sorolod? <gül> a a Lud az úgy gondolnám, hogy az kellék. <gül> Lehetne szó akár kakasról is, vagy <gül> Nem igazán az a lényeg. Tehát a disznós ne... Amang, az disznós, Mati, <Gül> nem Igen. Sök a filmbe Nem kell tenni a jó képet egyből az emberben ott a, a disznóval, bár sokan szájték a malacokat és egy malacsa volna a gyermek, lehet, hogy jön olyan kellemes képet ad valakinek, mint mondjuk egy luddal sétáló. De igen, tehát ott is minden mesében meglátok ezek a különböző, hát ilyen ar tipikus megjelenések, és ezeknek felismerhető formái. Ludas Ludasmatja azért eléggé hasonló, nem a három próbát teljesítő királyfis mesékhez. Nekem. Mondjuk ott megjelenik a Ludas Ludasmatja, hogy ez nem büntető is, tehát a döbrögit. Igen, a teszt azt a nem ő ki a tesztet, nem, adja. nem engedi, nem engedi, a, érvényesül a döbröginek a, a törekvéseit. Letöri a, a ezzel, napját. Igen, igen, <gül> mondjuk így is. A Szaturnusz egy kicsit a, az ő és tehát ő végül is a saját napságát bontakoztatja. Tehát végül is ő lesz egy ilyen, mint egy ilyen vezető pozíció, még a képetessen is, amit felvesz. Tehát az ő napi mi volt ebben meg tud aztán jelenni egy másik pólus a napnak a másik pólus. Milyen gyönyörű írt meséink vannak azért, hogy ezt is emlegetitek, meg a János Vitéz, ugye Pettőrévi? csodaszép mese, de olyan felnőttes meg a, is. Benne még mindig nagyon megmaradtak a, a magyar népmesék, meg a, a Mátyás királyos mesék. Mm. Szerintem az, azokból sokat lehet tanulni. Szóval olyan ö, csattanója volt mindig a Mátyás királyos meséknek, hogy emlékszem, hogy, ö, ámíkszom, hogy a szüleim is ott ültek mellettem rendszeresen. Tehát mm. azt, azt azért így érdemes volt megnézni. Lényegében a Told, is ugyanúgy mesélhető szerintem gyerekeknek. Uh -huh. És még mindig jobb, hogyha elviszük mondjuk egy, egy bábelőadásra, egy János Vitézre a gyereket, uh -huh. és ott nézi meg, mint hogyha bekapcsoljuk a tévét esetleg neki. De én köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk voltak, meg itt a kis jelenlévő társaságunknak is, és két hét múlva ismét jelentkezik az élesvel és Ikanitát hallották.